A expedíció az eltűnt henger után. Mi köze mindennek egy hadgyakorlathoz? Az is baj, ha valaki nem babonás. A múzeum kiküldöttjét ridegen kezelik, de ez azért van, mert mindenki ideges. Végül ő maga is. Mrs. Tanner Huga, Julia asszony pontosan ellentéte volt nővérének. Sovány volt, nem sütött pudingot és nem fütyürészet. Ezzel szemben azonnal megértette, mit akarnak tőle, és készségesen kijelentette, hogy boldogan visszaadja a hengert, ha szükség van rá. – Hát akkor adja vissza, kedvesem! – mondta örömmel Liam. – Mi természetesen szívesen viszonozzuk magának néhány fonttal a szívességét. – Ó, kérem, nem azért teszem! Egyszerűen azért, mert nem akarom magukat megkárosítani. Szükségük van rá, hát visszakapják, és kész. Na, igen, igen, mondta udvarősen Kamler herceg. Hisz épp erről van szó. Miről? Hát, ugye, ahogy ugyanis visszakapjuk, és kész. No, persze, hát hogy ne visszakapják. Hát akkor, ha lehetséges volna. Micsoda csoda, kérem? Hát, hogy visszakapjuk. – Persze, hogy lehetséges. Erről beszélünk, vagy nem? – De igen, – mondta Swift kapitány kis lába hajló arccal. – Erről beszéltünk. Valóban erről. Hát akkor lesz szíves, ugye? – Nem értem, mit tetszik parancsolni. – Mit nem ér drágám? Menjen szépen a szobába, hozza ki a hengert, és adja ide. Minek ez a húzavona? Oh, – Ó, vagy úgy, – kapott észbe Julian asszony. – Hát én nem úgy gondoltam, hogy most tetszenek visszakapni. – Hát mikor? – Hát, ha vége a hadgyakorlatnak. A három vendég egymásra nézett. Mindhárman érezték, hogy emegni kezd a térdük, és a hevesebb vérmérsékletű Swift kapitány valami keményebb és súlyosabb tárgyat keresett a pillantásával, amivel fejbe verheti Julianát. – Liam bizonytalan léptekkel közelebb ment hozzá. – Kedves Julian, asszony, mondta remegő hangon. – Ha jól értem, maga valami hadgyakorlatról beszélt. Igen, kérem. Ha jól értettem, folytatta a lány. Maga azt mondta, hogy akkor kaphatjuk vissza a hengert, ha vége van a hagygyakorlatnak. Azt mondtam, kérem, hiszen elég világos a beszédem. Nem egészen. mi miközben van a hengernek a hogy ne bár hiszen ez nagyon egyszerű. Ha vége van a hagygyakorlatnak, akkor Robert hazajön. Az kicsoda. – Az a Robert. – Természetesen a fiam. Bevonult hadgyakorlatra. – Tüzér. – Ha látnám is, hogy milyen daliás katona. – Majd alkalomattán szemügyre veszem. – ígérte a liam. De szeretném tudni, hogy milyen összefüggés van Robert visszatérése és a henger visszakapása között. – Hát, hiszen ez világos. Robert, aki tüzér, hadgyakorlatra ment, és én ráerőszakoltam a hengert. Minden áron azt akartam, hogy vigye magával. Egész biztos, hogy szerencsét hoz neki, és előléptetik. Tudni élik, az a henger valami csontvázunk volt. Így érthető, hogy szerencsét várunk tőle. Egyszer volt egy unokaöcsém, aki... Tudom, tudom, vágott közbe idegesen lian. Koporsó szeget talált, és megütötte a főnyereményt. Nem, a koporsó szeget én találtam, és én ütöttem meg a főnyereményt. Az unokaöcsém, akiről beszélek, egy vasgyűrűre bukkant, sírásás közbe. mert sírású az unokaöcsém és mivel a vasgyűrű valami régen eltemetett halott kezén volt, természetesen szerencsét hozott neki. Teremőr lett belőle, ami sokkal jobban fizetett, és előkelőbb állás, mint a sírásás. Egy pillanatra támadt. "Hát kérem", mondta rekedten Kamil Herceg. Térjünk a tárgyra. Mégpedig arra az általunk annyira hajszolt ezüstárgyra. Megkaphatjuk? És mikor kaphatjuk meg? – Persze, hogy megkaphatják, mihogy Robert hazajön a hagyjakorlatról. – De mi nem várhatunk addig. – Kapitány fordult Swifthez. – Legyen szíves, sürgősen tudja meg, miféle hagyjakorlatot tartanak most, és hol tartják. – Ez egyszerű, kegyelmes uram, felelt a kapitány. – Nem is kell tudakozódnom, mert más ügyből kifolyólag éppen a napokba vettem magamhoz a hagyakorlatra behívott tüzénségi híratot. Az aktatáskám Excelenciád lakásán van, mindjárt hazatelefonálok. Elbúcsúztak Julianától, és Swift kapitány felhívta a herceg lakását. Utasította az öreg inast, hogy azonnal küldje aktatáskáját a Baker utcában lévő parabola étterembe. Az inas megígérte, és közölte Swift kapitányjal, hogy az az úr a múzeumból megint már harmadszor. Ez most nem fontos, mondta idegesen a kapitány. Mondja meg neki, hogy holnap jöjjön, vagy jövő héten. Ő excellenciájának nincs ideje a számára. Letette a gajlót, beült az autóba, a herceg és Liam mellé és a parabola étteremhez vitették magukat. Ott bevártam, amíg a herceg egyik komornyikja elhozta az aktatáskát. Az iratokból rövidesen megtudott mindent, amit akart. A hadgyakorlatot Cambridge közelébe tartották. Swift kapitány azonnal százszavas táviratot küldött a hadgyakorlat főfelügyelőjének, Atwell generálisnak. Robert Smith köztüzért teljes fél órán keresztül úgy érezte, hogy különböző mennykövek csapkodnak felé. E fél óra alatt több történt vele, mint eddigi egész életében. Legelsősorban az, hogy amire még nem volt példa a történelemben, egy lőgyakorlatot lefújtak miatta. Kilenc őrmester motorkerékpáron szágúdozta össze a terepet, és mindegyik az ő nevét kiabálta. Mikor végre előkerült, őt is motorkerékpárra ültették, az egyik körmester mögé és a hadgyakorlatot vezető tisztikar főhadi szállására vitték. Itt egy rossz kedvű kapitány egy negyed órán keresztül különös és érthetetlen kérdéseket tett föl neki. Mikor a kérdésekre úgy, ahogy megfelelt, bevitték az őrnagyhoz, aki körülbelül ugyanazokat a kérdéseket tette fel neki, ugyancsak egy negyed órán keresztül. Robert Smith izzadt, a homlokát törölgette. Remegett a térde, és az volt az érzése, hogy valami érthetetlen kémgyanú miatt bajba keveredett, és most haditörvényszék elé állítják, majd rövidesen főbe lövik. Mikor az őrnagy végzett vele, beküldték egy másik szobába. A szobában a legnagyobb rémületére szembe találta magát atvil generálissal. Robert Smithben megfagyott a vér. Most már biztos, hogy főbe lövik. A generális pattogó hangon újabb kérdéseket intézett hozzá, és ami katonai ügyekben alapjába véve meglehetősen szokatlan, megeskette, hogy a mamáját valóban Giuliannának hívják. Azt is kérdezte, hogy vajon babonás -e? Mikor azt felelte, hogy nem babonás, a tábornok azt kérdezte, hogy vajon Giulianna névre hallgató mamája babonás -e? Mikor azt felelte, hogy Giulianna névre hallgató mamája igenis babonás, akkor a tábornok becsöngetett egy ordáncot, néhány utasítást adott neki, és közölte vele, hogy soron kívül leszerelik. Robert Smith ekkor már alig élt. Remegő lábakkal távozott a tábornok szobájából, mire szó nélkül kivezették a repülőtérre, begyömöszölték egy repülőgépbe, és a gép madár néhány pillanaton belül elhagyta a földet. A londoni repülőtérrel szálltak le. egyenesen gépkocsiba ültették, és elvitték egy igen előkelőnek látszó villába. Remegő hangon feltett kérdéseire egy igen komor arc fejezésű inas azt mondta, hogy Camille gladsbury herceg villájában van. Aztán bevezették egy szobába, ahol többen voltak. Egy ezredesi egyenruhában lévő kékszemű, szőke szűke tele rendjelekkel. Valószínűleg ez a herceg Glansbury. Aztán egy feltűnően szép, fiatal, szőke láng, aki szemmel láthatóan nagyon izgatott. Mellette ült egy tudós, kinézetű aranykerekes páposzemet viselő óri ember. Emellett állt egy zömök, szélesvállú fekete ember, aki sírt. És a szóba hosszában felalászaladgált láthatóan idegesen egy félkarú kapitány. Ő, Robert Smith, tiszteletteljesen összeütötte a bokáját az ajtóba. Erre mindenki ránézett. A kapitány olyan mozdulattal ugrott fel, mintha meg akarná ütni. De nem ütötte meg. Félkezét a vállára tette, úgy megszorította, mint a fogó lenne a vállán, és nem is kéz, megrázta kisé, és így szólt. Hát, ezek szerint te vagy az a Robert Smith, aki babonás? A fene egyemek mit akarnak ezzel a babonával folyton? Alázatosan jelentem, kapitány úr, mondta. Én egyáltalán nem vagyok babonás. A kapitány éppen kinyitotta a száját, hogy újabb kérdést tegyen fel, de ekkor kopogtattak, és belépett az öreginas. – Kegyelmes, uram! – mondta a herceg felé fordulva. – Megint itt van az az ember a múzeumból. Önnel óhajt beszélni, uram! Robert Smith úgy látta, hogy az ezredesi egyenruhában lévő herceg nagyon ideges. Felpattant a székről, aztán visszaült, aztán úgy fogott meg egy hamutartót, mintha mindjárt az inashoz akarná vágni, és baljósatlan sziszegte. – Ern, most azonnal menjen ki, kérem! – – És ha még egyszer bejelenti nekem ezt az embert a muzeumból, akkor én önt megnyúzom, kérem. – Igen, ez a helyes kifejezés. Én önt eleve nem megnyúzom, kérem. – Tehát? – kérdezte az inas olyan hangon, mint akit egyáltalán nem félemlített meg a megnyúzással való fenyegetés. – Mit közölhetek azzal az úrral, ször? Közölje vele, kérem, teljesen, de igen, határozottan hogy azonnal távozzon a fenébe. – És mikor jöjjön az illető úrször. Jövő augusztusban. Addig nincs időm a számára. Az inas kiment. A félkező kapitány ekkor újra megszorította Robert Smith vállát, akinek ettől piros és kék karikák kezdtek ugrálni a szem előtt. – Ezek szerint te azt állítod, édesfiam, hogy nem vagy babonás? – Még mindig a babonával bajlódnak. Mi van ezekkel? Alázatosan jelentem, hogy nem vagyok babonás úr. Úgy. Tehát nem vagy babonás. Hát akkor minek vitted el a hengert? Micsoda hengert? Egy ezüst hengert. Úgy 10-12 centiméter hosszúságú, és minden valószínűség szerint 4 centiméter átmérőjű ezüst hengert. Ó, oh, vagy úgy, a hengert, derült fel Robart szarca. A kapitány valósággal felordított. – Tehát tudod, hogy miféle hengerről beszélek? – Na, mond csak meg szépen, hát hogyan és miért került hozzád az a henger? – Alázatosan jelentem, úgy került hozzám, hogy a mamám nagyon babonás. – Aha, a mamád. – Az tehát nagyon babonás. – Végre, hogy valaki babonás közülletek. – Tehát azért vitted el a hengert? – Alázatosan jelentem, nem vittem el a hengert. – Nagy csend lett. – Nem vitted el? – kérdezte kisváltatva a kapitány. – Miért nem vitted el? – Alázatosan jelentem, két okból nem vittem el. Részint, mert nem vagyok babonás, és nem hiszem, hogy az ilyesmi szerencsét hoz. Részint, mert megláttam a hengerbe vésve a Nemzeti Múzeum jelzését. Most megint csend lett. Aztán az ezredesi egyenruhába öltözött herceg felkelt a helyéről, pontosan úgy, mint az előbb a kapitány, odaugrott feléje, mintha meg akarná ütni de ő se ütötte meg. Ő is csak megfogta a vállát, majdnem olyan erővel, mint az előbb a kapitány, és megrázta. Hát, akkor mit tettél a hengerrel? kérdezte. Alázatosan jelentem, visszaküldtem a múzeumba A múze? Mit beszélsz? Lehet, hogy nem kellett volna, mondta rémülte Robert Smith. Nesze, fiam, ez a tiéd. Robert Smith lehúnyta a szemét, és úgy várta a pofont. Pofont nem kapott, azonban a következő pillanatban érezte, hogy egy csomó, kellemesen zizegő papírt nyomnak a kezébe. A fogásából ítélve tudta, hogy ezek bankjegyek. Kinyitotta a szemét, és meggyőződött róla, hogy ezek valóban azok. Közben a kapitány már vadúrángatta a csengőt. Az öreginas belépett. – Hol van az az ember? – kiabálta. – Miféle ember, uram? – kérdezte az ines. – Hát az a Izei, aki a múzeumból jött. Nem hozott valamit? – Egy kis csomag volt nála, de már elment, kérem. – Hová ment? – Fogalmam sincs róla. Én azt ajánlottam, hiszen erre szólt az utasításom, hogy menjen a fenébe, de fogalmam sincs róla, hogy szó szerint vette a kérésemet. Minden esetre elment, és mivel azt is közöltem vele, hogy ő exzellenciája utasítása szerint csak jövő augusztusban jöjjön vissza, nem valószínű, hogy hamarabb megkísérli. Azonnal rohanyul utána, azaz, várjon csak egy kicsit, majd telefonálok. A telefonhoz ugrott és vadult átszázott. Két-három percig izgatottan beszélt, aztán a herceghez fordult. Kegyelmes uram, mondta, megtakaríthattunk volna egy csomó izgalmat. A múzeum főtitkára volt a drót másik végén. Közölte velem, hogy valaki beküldte neki postán az ezüst hengert, melyben bizonyos iratok vannak. Mivel a főtitkár tudta, hogy milyen ügyben járunk, két napja állandóan küldözgeti egyik emberét, hogy az illető áthathassa nekünk a keresett tárgyat. A herceg két kézzel fogta a homlokát. És mi ezt az embert a hengerrel együtt két nap óta következetesen kirúgjuk? A herceg igen előkelő, úgynevezett csontpapírból készült kis kartollapocskákat bocsátott Léan rendelkezésére, és saját kezű, igen kedvesen megfogalmazott mondatokat írt rájuk. Ezek a kis meghívók aztán elindultak a szélrózsa minden irányába, hogy egy barátságos feketézésre invitálják mindazokat, akik részt vettek a kis hibájáról nevezett Zakariás nevű csondvász kalandjaiban. A társaság valóban össze is jött és Leon, akinek a herceg az egybegyültekre való tekintet nélkül, a mindenre kiterjedő figyelmi Swift kapitány hozzávetőleg és számítása szerint, az első negyed órába 180 szor csókolt kezet, e nagy keresettségnek örvendő kézzel fekete kávét töltött az uraknak, és szeretetteljes pillantásokat vetett dr. Hope Bruno Miltiádész felé. A tudós közvetlenül elvállalhatatlan ellensége ször Baldwin mellett ült, és igen mogorva arcot vágott, mert rosszul érezte magát ebben a helyzetben. Leon ültette őket egymás mellé, és rájuk parancsolt, hogy béküljenek ki. Az ilyesmi nehezen megy már ebbe a korba, sok évtizedes meghitt ellenségeskedés után. Egy váratlan fordulat azonban megoldotta a dolgot. Mikor ugyanis a lány elejük is letette egy-egy fekete csészét, Dr. Hope Bruno Mirtiades fészkelődni kezdett a székén, és bátortalan hangon mondta. Bocsánat, nekem van egy kis cukrom. Adtam oda cukrot, Mr. Hope. Ott van a tányérkáján. Tudom, kérem, de én a saját cukromról beszélek. De csak nem fogja a saját cukrát használni vendégségben. hogy akarom használni, kérem. Az is más, meg ez is más. Ami a tányérkámon van, az a kocka cukor.” Az én cukrom azonban bizonyos orvosilag megállapított cukor. Azért mondtam kérem, hogy egy kis baj van, ugyanis elfelejtettem magammal hozni azt a kis dobozkát, amelyben a szaharinomat tartogatom. Nem volna véletlenül magának egy szem szemszaharinnyak, kedves és igen tisztelt misztliám. Szaharinom? Nem, az sajnos nincs. Szős szóval Sessil Baldwin arca felderült. A szolgálat készen kapott a mellin felé. Majd én kisegítem, professzor, mondta. Hogyan? Ön? Hm, igen, és nekem is van cukrom. Ön félreértett, mondta a professzor. Nekem nem cukor kell, hanem szaharin. Nem értettem félre. Azért mondtam, hogy nekem is van cukrom. Mit csinálják az ön cukrával? Az enyémben semmit. Én azt kezeltetem. Nem a cukromat ajánlom fel önnek, hanem a szaharinomat. Parancsoljon! Ezzel elővett egy apró antik aranyszelencét és a tudós felé nyújtotta. Mit szól ehhez? Nagyon érdekes. Úgy látom, korai balok stílus. Nagyon értékes kis doboz. Megbukott töregem. Ezt a dobozkát a nagy Ben Benútó készítette saját kezülek. Ezt? <gül> Megbukkadok a röhögéstől, ehhez annyi köze van benben utó cellininek mint michelangelo -nek. Az esze veleje, öregem! Nézze meg az alját! De löp zárja be, mert kihullik belőle a szaharin! Hm, morogta dr. Hope. Bruno Miltiades. Az alja után ít élve csak ugyan gyanús. Nagyon gyanús. Na hagyjuk! Persze, ugye most hagyjuk, mert kiderült, hogy valamihez hatökör. De uraim, mondta Lian, és szemrehányó pillantást vetett rájuk. Beszéljünk inkább a szalharinról, mondta a professzor. Az érdekesebb. Hát, közös a sorsunk. Magának hány százalék cukra van? Most már csak másfél, de még jobban le lehet szorítani. Hát, magának? Nekem már csak fél százalék. Milyen időközönként kap injekciót? Az előtt sűrűbben, most már két hetenként. De az orvosomnak van egy remek új módszere. Üljön közelebb, mindjárt megmagyarázom. – Hát, ide hallgasson, édes öregen. Közvetlen egymás mellé ültek, és valósággal egymáshoz simultak. Először Sir Cecil magyarázott lelkesen, aztán Mr. Hope adta elő ilyen irányú mondani valóit. Negyed órával később ször Cecil barátságosan átölelte a professzor vállát. Újabb tíz perc múlva egy pohárka likőrt ittak, összecsókolóztak, és tegezték egymást. Közben kis sírtak is. Ez alatt a szoba másik sarkában Lian elmondott mindent a társaságnak. A herceg arcán meghatottság látszott, is időként szemre pillantásokat vetett Swift kapitányra, aki szégyelősen elfordította a fejét. – Na, ne gyötörjék magukat önváddal! – mondta azután Lian nagyvonalúan. – A maguk szempontjából maguknak volt igazuk. Nem is csodálkozom rajta, hogy gyanúsítottak. Pontos az, hogy minden rendbe jött. Alapjába véve nagyon sokat köszönhettünk ám Hall professzor úrnak, hiszen ha ő nem érdeklődik a csontváz iránt, nem sikerült volna ennyire hamis vágányra terelni ezt az Amateusz nevű fickót. Ez igaz, mondta a herceg, és felkelt a helyéről. Azt hiszem, tekintetbe veszem a professzor úr ilyen irányú érdemeit, és elgondolom, hogy milyen nem cél célvezette csontváz megszerzésében. Talán helyesen járok el, ha megszerzem a múzeumtól a csontvázat, és ünnepélyesen felajánlom neki. – Ez nagyon szép magától, – mondta meghatottan Liam. – Mindjárt közlöm is vele. – A tanár felé sietett. – Professzor úr, professzor úr, – mondta. – A herceg pompás ajándéka. Később, fiacskám, később, – intette le a professzor. – Ez fontosabb. – És ismét szőr felé fordult. És, mond csak öreg cimborám, milyenek voltak nálad az első tünetek? Ezekkel most nem lehet beszélni, legyintett Lian, és ott hagyta őket. Megállt a Teobád mellett üldögélő Diamant Oktáv előtt, és ilyetten kérdezte. Oktáv, hát magának mi baja? Hiszen minden rendbe jött. Hát most miért bőg? A meghatottságtól bőgök, mondta Diamond Oktáva gengszter. Hogy ilyen szépen rendbe jött minden. És a herceg egész komoly pénzjutalmat helyezett nekünk kilátásba. Ilyenkor nekem muszáj bőgni, mert én nagyon érzékeny lelkű genster vagyok.